بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على من النبي بعده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillahir rahmani Rahim Insha Allah Stazungumzia mkutano ule uliofanyika Riyadh Mkutano uliofanyika baina ya Rais wa America Donald Trump na viongozi walioitwa kuhudhuria mkutano huu katika biladi za Kiislamu takriban viongozi 37 amarba na saba wamefika Riyadh katika mkutano ulioitishwa na Amerika na Saudi ukawa mkutano huu utahusisha mkutano mitatu Baina Amerika na Saudia baina biladi za khaliji pamoja na Amerika na mkutano wa biladi zote za Kiislamu na Amerika Mkutano huu ukawa na malengo mwa Amerika ataka kuyazihirisha ama ujumbe kupeleka ulimwengu mzima udhihirike mbele za watu mwanzo ataka atakakudzihirisha kwamba Amerika bado ina nguvu na inaendesha siasa za ulimwengu pili Amerika Yataka kutuma ujumbe kwamba yataka kujenga ushirikiano na urafiki zaidi na wakaribu baina ya za Kiislamu na Amerika na tatu Amerika yataka kutuma ujumbe kwa ulimwengu kwamba Uislamu, Ukristo na Uyahudi zote ni dini moja wala hakuna vita baina yao. Na ujumbe huu wa tatu ndio alokusudia Trump na Amerika kupeleka ulimwengu mzima kwamba vita vilivyoko duniani leo siba ina ya Ukristo, uyahudi na Uislamu. Akazuru Biladul Haramainisharifain ikaoo stadi yake ya mwanzo. Ya pili akaenda al Jerusalem na akafanya ibada ya Kiyahudi Ya tatu akasafiri mpaka Vatican Rome Italy akakutana na baba mtukufu. Hii wapeleka ujumbe kwamba hakuna vita katika ulimwengu baina ya Ukristo, Uislamu na Uyahudi. Rais huyu huyu Trump alidhihirisha wazi uwadui wake kupitia maneno aliyosamka na hay kufichika kwa watu Waislamu na wa soko Waislamu wajua wazi kwamba huyu amezihirisha chuki zake na dharau zake kwa usudini wa Uislamu na ulimwengu wa Kiislamu na kuonesha dharau kwa viongozi katika biladi za Kiislamu Daso mifano mitatu kuonesha dharau waliokuwa nazo na kejeda alikuwa nazo mbele ya biladi za Kiislamu Kwanza alitangaza wazi kwamba raia kutoka biladi saba za Kiislamu watafukuzwa kutoka Amerika na hawataruhusiwa kuingia Amerika kwa sababu ya hatari ya usalama ndani ya Amerika kuhusiana na ugaidi. kwamba raia kutoka biladi hizi saba wana hatari wakiingia Amerika kuna uwezekano wa hatari usalama kutishia usalama wa Amerika ndani ya Amerika pili huyu huyu Donald Trump akasema wazi kwamba Saudi ni ngombe wa maziwa anayefaa kukamuliwa yakishakauka matiti yake ngombe huyu tumchinje wanile mali na khairia ya waislamu walokuwa katika bilad alharamain sharifain na biladi zote za Kiislamu itamuliwe ikishakusha wachinjwe alipoingia ndani ya Saudi na akalakiwa na, na... mfalme Salman mke wake na binti yake kukutana na viongozi hawa ambao wanaosema kwamba ile ni biladi na serikali akislamu, ya Kiislamu yatawalisha Uislamu. Wakamuonesha dharau wazi binti yake na mke wake hawakujifunika wakati viwazi Wakakutana na viongozi katika Biladul Haramain Sharifain. Niwa alipo Vatican bibi yake na binti yake Donald Trump wakajifinika mbele ya pop wakajifinika nyele zao na wakavaa nguo za kujisiri mbele ya baba mtakatifu. Na alipo kwenda katika biladul haramain sharifain wala hawakujifunika binti yake na bibi yake mbele ya viongozi wa biladu haramain sharifain. Ngali ali Dharau mbele ya umma wa Kiislamu na mbele ya viongozi wa Kiislamu. Na kuutuu Uislamu siki maneno tu bali hata kivitendo kabisa Amerika hivi sasa iko katika daraja ya chini kabisa kiuchumi kinguvu za kupigana na uhusutisho la Uislamu wao wanaliona wazi linakuja, na mwanguko katika biladi za Kiislamu sema imefichwa katika mainstream media huwezi kuziona wanaficha na wanatoa habari za urongo lakini ule mwamko na waislamu kutaka kurudia Uislamu ni kitu Chazidi kupata nguvu hivi sasa. Hatisho kubwa na liogopa wa Amerika ni kusimama Uislamu kutawala katika dunia. Hili ndio kitu analo Wao na, wow, na nchi za Magharibi na vibaraka waliogopa katika biladi za Kiislamu. Tishio kubwa analo niko ba Uislamu sije ukatawala. Hii ndio wanaogopa kuhusiana na maslahi yao ya kimali, kipetroli na mfumo wao wa kiraslimali. Mkutano huu umeitishwa kwa malengo mawili makuu Amerika imeitisha mkutano huu na wametaka kukutana direct na viongozi katika biladi za kiislamu na waamiliane na serikali moja kwa moja kuliko kuzungumza na raia kwa sababu raia katika biladi za Islamu hawana haja na serikali zao wa wala viongozi wao wamechoshwa na maisha kwa magumu na mauaji na udhalilifu na umaskini kila aina maovu wameaona la kwanza lengo lake kuu mwaamerika kuitisha mkutano huu ni kwamba Amerika imezorota kiuchumi na uchumi wake umeanguka vibaya sana. Makazi, watu wazidi kukosa kazi, kampuni za chimbia zenda Mexico, zenda Canada, zenda China kufungua kazi. Zafunga ndani ya amerika Na umasikini wazidi, na matibabu yanazidi kwa magumu. Watu kupati. Na watu wengi wanazidi kwa masikini ndani ya amerika Serikali leo ingia ya Donald Trump ikaja na mpango kwamba biladi za Kiislamu ambazo ni tajiri na viongozi katika biladi za Kiislamu ikiwa wao wataka Amerika iwahami viti vyao ili wasiporomoke na iwahifadhi Amerika kutokana na hasira za raia wao basi itabidi serikali ambazo ni katika biladi za Kiislamu watoe pesa zao wainushe ama waifufue uchumi wa Amerika ili Amerika izidi kupata nguvu kiuchumi na Amerika iwahami viti zao wa ndo mkataba uliona nguvu wa kitarefu wasema wao imewahi kutiwa saini baina ya Donald Trump na Mfalme Salman wa bilioni 460 billion dollars mkataba kwa Saudi itatuma hizi pesa Amerika ili ifufue uchumi wa amerika na amerika ipate kuhami viti vya wafalme na maraisi katika biladi za Kiislamu raia katika biladi za Kiislamu mmaskini hawana makazi biladi za Kiislamu zaharibiwa vijana katika biladi za Kiislamu wakimbia europe wafa wakivuka viboti ambavyo havina maana kwenda kwenda europe kupitia mediterranean sea na wazama watafuta lukma ya maisha ama maisha mazuri europe na huku viongozi katika biladi za kiislamu watumia mali ya waislamu kuuhisha uchumi za nchi za kikafira ambazo zimezorota ulingo lengo la kwanza Mwa Amerika amelazimisha bidadi za Kiislamu ambazo ni tajiri zitatoa pesa ziuhishe uchumi wa Amerika lengo la pili Kuitisha mkutano huu Amerika imekusanya viongozi karibu 37 au 42 ka riazi ikawapa ujumbe kamba sasa ni lazima wao waje wazi wasaidiane na Amerika timashiu shirikiano kupiga vita ugaidi na kila mwislamu wajua vita zidi ya ugaidi ni vita ya uislamu ataka waislamu wenyewe kwa mikono yao na mali yao wajitolee kupiga wale zao waislamu katika biladi za islamu ambao wanataka sasa kuhisha ama kuleta nidhamu ya Kiislamu watu waishi Kiislamu na kuondosha hizi serikali za vibaraka katika ulimwengu wa Kiislamu. Muamerika kwa sasa mpango kwamba kuanzishwa ushirikiano wa kijeshi baina ya NATO na majeshi katika biladi za Kiislamu ambapo senta yake itakuwa ni suudia na senta ama merkez ya kupigana na ugaidi ifunguliwe Riyadh isome njia za vipi kutapi, kutapiganwa na vita dhidi ya ugaidi na senta hii tayari ishafunguliwa Riyadh merkez ya kupigana na ugaidi na kueneza Uislamu wakati na kati ambao wanauridhia wao na hii tayari washaandikia na mkataba kwa mba majeshi katika bilaadi za kislamu pamoja na nato wataungana ili waanzishwe waanzishe ushirikiano wa kijeshi kupigana na watu ama waislamu ndugu zao ambao wanataka kusimamisha uislamu hii inaonyesha wazi udhaifu wa alionao kimali na kinguvu kupiga vita uislamu bali atapata nguvu kutumia waislamu wao wenyewe wajitolee kupiga vita kitabu cha Allah subhanahu wa taala. Na katika mkutano walokutana na wao hawa viongozi alisema maneno mabaya sana, ni maneno maneno yaani ya kutisha kabisa. Ndani utafikiri ni mazuri lakini nasumu Katika ile hutuba yake alisema wazi Donald Trump inal ma'rakata leisat baina al au baina al hivi hakika si vita baina ya dini ati baina dini ya Ukristo uyahudi vita baina Ukristo uyahudi na Uislamu hivi si vita baina dini au hadarat ama mifumo baina ya na Uislamu baina Uislamu na demokrasia hivi si vita baina hivi asema wa innamahia baina alkhair was-sharr haqaqata hivi ni baina sharin uwu na khairin akimaanisha yeye kwamba wale wanaotaka kuleta uislamu ni watu waovu, na wale wanaotaka kuleta khair ni wale wanaotetea uraslimali ama demokrasia wala yumkin an tantadir shu'ub alsharq alawsat wala haiwezekani raia ama watu walokuwa katika mashariki ya kati katika biladi za islamu waongoje amerika lisahhi al-arhab waifatebisa ama waondoshe ugaidi bali aleikum tahammul masuliyata muharaba al-irabiin bali ninyi waislamu wenyewe muchukue majukumu ya kupiga vita magaidi yani ahimizao islamu kwa mali yao na pesa za na wao wenyewe milia wajitolee kupiga vita kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsaidia muamerika watardum wa amrika wa amrika satada'amukum na muwafukuza kutoka al-sharq waadamu man manh bi malath na tusiwape mahali kabisa kwa kusalimika hawa magaidi katika biladi za Kiislamu haendo malengo ya kuitisha mkutano wa Riyadh kwamba watatumia mali ya wa Waislamu wao wenyewe mwanzo kuuhisha uchumi wa Amerika na kutumia mali ya wa Waislamu wao wenyewe kupiga vita Uislamu wa wao na pia watatumia Waislamu wenyewe kupiga vita dini yao. Na kugawanya Uislamu baina kambi mbili, waislamu wenye siasa kali na waislamu wenye siasa poa. Ambao hawatu wa wataka Uislamu wa wakati na kati. Muislamu ni Muislamu. Fikra hii masahaba hawakuwa nao, kwamba Muislamu wenye siasa kali ama Muislamu wenye itikadi kali, Muislamu wenye imani kali na Muislamu ambaye hana imani kali, hana itikadi kali. Mbele ya Allah sote tutajulikana ni nini? Ni waislamu. Hukum kitabu cha Allah ch -ch -ch tutahukumu kwamba sote ni nini? Ni waislamu. Lakini muslahu huu ama fitra hii imelletwa na wa magharibi kugawanya nani? Kugawanya waislamu kwamba hawa na kali na hawa wana siasa hawana siasa kali. Wao kitaka kitabu cha Allah kitawale umekuwa ni criminal, umekuwa ni gaidi. Lakini hukiwa hutaki kitabu cha Allah kitawale basi yeye si gaidi. Hivi ndivyo wamedawanya waislamu kwa misingi hii. Lakini Uislamu hauna fikra kama hii. Kwamba kuna Uislamu wenye siyasat kali na ambao hawana siyasat kali. Fikra hii imeletwa na wa Magharibi kupiga vita Uislamu na kutumia fikra hii kuachukua Uislamu wenyewe wasaidie makafiri kupiga Uislamu vita. الله سبحانه وتعالى اسما في الايه 36 في سوره الانفال ان الذين كفروا ولو كفروا ينفقون اموالهم ليصد عن سبيل الله وانا توى مال ذاو ليصد عن سبيل الله فpigاف الله سبحانه وتعالى بس الله سبحانه وتعالى قال: فسيئم فيكوننا بس يوصن امالي وتيتوا ketika kupigazicha dini Allah subhanahu wa ta'ala thumma takunu alaihim hasratan kisha walau la tu amalihi kupigazicha kitabu Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa kwa walimajuto kisha Allah subhanahu wa ta'ala asma thumma watashindwa nani garantii mlamu Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema kwamba mwisho watashindwa ni wazi kwamba watashindwa kupigana na nini? Maneno akipigana akisema anapigana vita uislamu, hawapigani na Waislamu, Lakini wametangaza vita na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu yeye ndiye ameteremsha dini hii. Na anataka watu waujue ujumbe huu na waufuate uislamu kwa sababu ya ndiye alietuumba. Sasa usisemwa wapigana vita wa na uislamu, Hupigani na na wala uislamu wenyewe bali wapigana na yule aliyeiteremsha nani nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwa yuglabun kisha watashindwa wal ladzina kafaru ila jahannama yuhsharun lakini wale waliokufuru watakusanywa watiiwe motoni wote. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala aipee heshima dini yake na awashinde makafiri na vitimbizao na awashinde wale ambao wanashirikiana na wao. وقبق في تيمب الى قوض غيطا الاسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشركه المشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين الله عليه